la microfon este preotul Valeriu, care va aduce cu multă bucurie, iubiți ascultător programul L240 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am început studiul unui nou capitol din Evanghelia după Luca, respectiv capitolul 21, din care astăzi vom avea pentru început versetul 2, pentru a ne deschide însă mai mult apetitul față de lucrurile duhovnicești, pentru a înțelege mai mult și mai minunat ce harmare este să fii credincios, dați-mi voie să vă citesc o poezie scurtă scrisă de fratele Costache Ioanid, luată din volumul Porumbițe Albe, subtitlul Să fii credincios. Să fi credincios e onoare, ia cerului întreg sărbătoare, să porți un nume cel ar vrea orice stea. Orice floare, și chiar de îngerii de sus veșnic spus cu mirare, să fi credincios în Isus, nu uita, e o onoare. Să fi credincios e o minune, povestea ta în veci se va spune, să fi ca umbra unui spin, un suspin genune, și să ajungi o stea de foc ce deloc nu apune. Să fii credincios în Isus, nu uita, e o minune! Să fii credincios, e o speranță ce toarnă în pieptul tău siguranță. Să știi că nu poți fi luat și aruncat în balanță. Să știi că ai un scut de fier care în cer te înalță. Să fii credincios în Isus, nu uita, e o speranță. Deci, fii credincios ca o floare pe care Domnul a scris, Îndurare. Și flori, și spini pe acest pământ, toate sunt trecătoare. Dar tu, din acea cea de sus, vei fi dus cu mirare. Să fi credincios în Isus, nu uita, e onoare! Nu uita, este o onoare! Amin! Nu poți să spui că îți iubești viața, măcar asta trecătoare, dar mai ales cea veșnică, fără să dorești să fii un credincios. Meditând asupra subiectului acestei poezii: Doamne, Tată, ceresc, mulțumim pentru Domnul Isus Hristos, prin care ne-ai făcut credincioși ai tăi și ne-ai dat harul acesta mare al nădejdii veșnice. Te rugăm să binecuvintești și mesajul care se va spune în următoarele minute, în așa fel încât tot mai mulți din ascultătorii acestei emisiuni să dorească același lucru și să-l primească prin nașterea din nou. Devenim bênin copiai tăi fericiți în viața de acum, cât și în toată veșnicia. Amin. Dacă spun ne cine vă, într-o carte sfântă numele ți-a Că un loc ție e pregătit în paradis, care a plată pentru tot ce ai suferit. Tu să știi că Domnul Isus ți-a vorbit. Nu te confunda cu lumea, tu ești sensul rahativuna pentru care o o să fie. Ți s-a dat o veșnicie. Nu te confunda cu lumea, tu ești sensul rahativuna pentru care o o să Ți s-a dat o veșnicie. Nu te confunda cu lumea, tu ești sensul, rațiunea, pentru care astăzi ție ți s-a dat o veșnicie. fie aceasta adevărat cu privire la fiecare dintre noi, iubiți, ascultători, amin. Așa după cum am anunțat în deschidere, ne aflăm în versetul 2 al capitolului 21 de la Evanghelia după Luca, care glăsuiește în felul următor. A văzut și pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi bănuți. Suntem, deci, împreună cu Domnul Isus în templu și, de data aceasta, Domnul Isus poposește în fața lăzii cu bani, unde se strângea darea templului, loc în care el poposea de foarte puține ori. Am citit în versetul anterior că a văzut acolo pe niște bogați cum își aruncau darurile în visterie. Iar în versetul pe care l-am citit acum, asupra căruia vrem să medităm o scurtă vreme, spune că a văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți. Ochiul Domnului Iisus totdeauna caută pe pământ sinceritatea oamenilor și oriunde o vede, se oprește, o ajută și o înalță. Din mulțimea care era în templu, o văduvă nebăgată în seamă de oameni a fost luată în seamă considerată de Domnul Isus. Credința ei sinceră a strălucit ca un fulger în bezna formalismului religios și astfel a atras privirile Marelui nostru Mântuitor. Credința sinceră a omului este întotdeauna în atenția numărul unu a lui Dumnezeu. Această văduvă nu avea nici cunoștințe teologice și nici bogății pământești ca mulți din jurul ei, dar avea o credință sinceră și o dragoste fierbinte pentru Dumnezeu și orânduirile lui. Ea dorea fierbinte să împlinească voia lui Dumnezeu și a împlinit-o. Tot ce dă credința sinceră și dragostea fierbinte este primit cu bucurie și plăcere de Dumnezeu. Ca să împlinești binele, nu trebuie să fii bogat, nici om de știință, ci trebuie să vrei și să iubești, căci totdeauna ai posibilități. Zice Sfântul Iangură de Aur în felul următor: Nu este cineva atât de sărac încât să nu poată avea la îndemână doi bani. Dacă din puținul ce avem dăm puțin, nu-și va întoarce Dumnezeu fața de la aceasta, ci o va primi ca mare și minunată, fiindcă El ia seama la buna intenție și nici de cum la cele date. Să vrem cu tot din adinsul iubiților să împlinim voia lui Dumnezeu și vom găsi și mijloace potrivite pentru această împlinire. A văzut pe niște bogați care și aruncau darurile în vistierie. A văzut și pe o văduvă. Observăm că ochii Domnului Iisus văd orice acțiune a noastră. Doi bănuți, doi lepta sau leptale în original, este cea mai mică valoare care alcătuia existența momentană a unei văduve sărace fără niciun fel de pretenții. Domnul Iisus nu disprețuiește nici darurile celor bogați dacă sunt date cu credință sinceră. Însă micul dar al văduvei sărace, el îl ridică mai presus de marile daruri ale celor bogați. Oamenii judecă inima după fapte. Domnul Isus judecă faptele după intenția inimii. Este o altă măsură de apreciere. El măsoară valoarea faptelor, nu după cât apar ele de mare în fața noastră, ci după intenția inimii cu care au fost făcute. După ce Domnul Isus a văzut aceste lucruri, iată ce concluzie trage, pe care ne-o face cunoscută în versetul 3. Citim: Și a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Ei, ne lovim aici de niște contradicții. La Domnul Isus. Matematica se pare că lucrează altfel. Am zis se pare pentru că, așa cum am amintit, el măsoară valoarea faptelor din intenția inimii, nu după cele ce se văd în afară. Ceea ce înseamnă la Dumnezeu mult, înseamnă altfel decât ceea ce înseamnă la oameni a fi mult. Matematica lui Dumnezeu, deci, de multe ori nu se potrivește cu matematica noastră. El vede mult unde oamenii văd puțin și vede puțin, unde oamenii văd mult. În vremea noastră se face negustorie în mare și se lucrează cu zeci și sute de milioane. Așa că pare să nu mai aibă niciun preț un leu dat pentru lucrul lui Dumnezeu când alții dau cu miile și zecile de mii. Da, așa ni se pare nouă. Însă Dumnezeu ia în seamă cele mai mici daruri ca și pe cele mai mari. Am putea spune că Dumnezeu măsoară cât ți-ai ținut pentru tine? nu cât ai dat pentru el. Dacă privim din acest punct de vedere, logica noastră ne poate ajuta să înțelegem. Și anume, avem doi oameni. Unul are venitul lui lunar de 1000 de lei pe lună. Celălalt are venitul lui lunar de 100 de lei pe lună. Acesta care are venitul de 1000 de lei dă pentru lucrarea lui Dumnezeu 100 de lei, dar lui îi mai rămân 900, unde ajuns ca să-și facă să-și rezolve toate problemele lui, ba încă și cu o mică rezervă. Cel care câștigă însă numai 100 de lei pe lună, el dă domnului numai 50 de lei. Desigur, 50 față de 100 este numai jumătate, dar proporțional vorbind, el din 50 a dat jumătate din venitul lui și lui și-a mai oprit numai 50, pe când celălalt, deși a dat 100, pentru el și-au oprit 900, din destul pentru toate nevoile, ba încă să-i mai și rămâne o mică rezervă. Nu e așa că în cazul acesta este mai demn de lăudat cel care, deși a dat numai 50, sacrificiul pe care l-a făcut este mai mare decât al celui care a dat 100? Iată deci chiar și logica noastră ne ajută să înțelegem. Aflându-se în templu în acea zi, Domnul Isus a prețuit bănuțul văduvei mai mult decât aurul dăruit de cei bogați, căci a dăduse tot ce avea și n-au primit nimic pentru sine. Ceilalți însă dăruiau sume mari, dar altele și mai mari le rămâneau lor, așa cum am vorbit și din exemplu de mai sus. Dumnezeu se bucură de cel mai mic dat pe care îl facem pentru el dacă este pornit din dragoste și. Credință. Cineva spunea că Domnul Isus ar fi ridicat în timpul vieții sale pe acest pământ trei monumente și anume, unul văduvei sărace, care dăduse cei doi bănuți, altul aceluia care dăduse un pahar de apă celui însetat și al treilea femei care însese picioarele cu mir scump și despre care era zis că ea a făcut ce a putut. Vorbind despre raportul dintre dragostea cu care ajuți și cantitatea pe care o dai, Sfântul Grigore de Nanzians a spus așa, Mai mult face dragostea cu care ajuți decât cantitatea pe care o dai. Un alt scriitor spune așa, Nu există prilej mai minunat pentru dăruire decât să poți da zi de zi tot ce ai mai bun și mai adevărat lui Dumnezeu cu sufletul deschis. Deci concluzia Domnului Sus este din acest verset, Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Istoria celor doi bănuți este o nouă dovadă a puterii lucrurilor mici și neînsemnate în împărăția lui Dumnezeu. Ea mărturisește și despre harul cu care Domnul Isus privește și cea mai neînsemnată jertfă, dar care poartă pecetea unei sancta simplicitas, adică sfânta simplicitate. Bănuții văduvei au devenit proverbial. Despre multe lucruri mari și despre mulți oameni renumiți din istoria omenirii, nimeni nu mai pomenește nimic. S-au dus cum se duce o noapte în nesfârșitul lanț al nopților. Cine își mai aduce aminte de ea? Ceea ce se face însă pentru Dumnezeu și pentru împlinirea poruncii lui, aceea rămâne veșnic. Lucrările credinței și ale dragostei nu au sfârșit, pentru că vin dintr-un Dumnezeu infinit și veșnic și duc spre același Dumnezeu etern. În versetul următor, la versetul 4, Domnul Isus arată pentru ce a spus că văduva, deși a dat doi bănuți, a dat mai mult decât toți ceilalți. Citim versetul. Căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Iubiți ascultătorii, aici este taina adevăratei vieți cu Dumnezeu, și anume să-i dai tot. Tot ce ai, urmând pilda lui, căci și el ți-a dat tot ce a avut mai scump pentru mântuirea și fericirea ta veșnică. Domnul Iisus Hristos fiul său este darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Și să nu uităm Că atunci când ne-a dat darul Dumnezeu, ni l-a dat săvârșit și ni l-a dat întreg. N-a ținut în cer o parte din Domnul Să și altă parte să ne trimită nouă jos, ci l-a trimis întreg în toată desăvârșirea și în toată splendoarea Lui. Așa trebuie să-i dăm și noi tot ce este din noi, cu atât mai mult cu cât ceea ce ne cere El nouă, ne cere exact ce ne făcea rău și ce ne face rău. Ne cere să ne predăm ființa noastră veche, sluțită de păcat și distrusă, pentru ca să ne dea în locul ei una nouă, de origine cerească, prin care să ne umple viețile de bucurie și pace aici pe pământ, cât și pentru toată veșnicia. Numai cine dă tot primește tot. Vedova a dat tot ce avea ca să mai trăiască, adică s-a dat morții pe sine pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. Lepădarea de sine, moartea eu lui este prețul pe care trebuie să-L dai, dragul meu, pentru a putea împlini cu adevărat voia Lui Dumnezeu, pentru a intra în împărăția, adică sub stăpânirea Lui, pentru întreținerea templului său viu, biserica. În vistieria templului noului legământ, trebuie să dăm tot ce avem ca să trăim, și atunci nu mai avem nicio piedică din afară. Piedicile din calea mântuirii și desăvârșirii noastre vin tocmai de aici, și anume, nu am dat morții firea noastră veche. Ea are încă multe resurse din care trăiește. Dumnezeu nu se uită la cât ai dat, ci la cât ți-a rămas ca să trăiești. Poți să te repezi de multe, dar dacă nu te-ai repădat de tot ce ai, diavolul are încă cârlige de care își agață lucrurile lui. Mare atenție! Putem să mai spunem că nu are mult adevăr, banca tot adevărul în ea, povestea cuiului Pepelea, în care era vorba despre un om care și-a vândut casa cu un preț foarte ieftin, în schimb a avut o dorință. A spus noului proprietar, lasă-mă, te rog, să am și eu un singur cui în toată casa asta. Și noul proprietar, lipsit de înțelepciune și a zis, așa cum suntem toți oamenii? Ha! Mare lucru, un cui. Vrea și el un cui în toată casa. Poți să ai, domnule, cuiu dacă e vorba că mi-o dai pe un preț așa ieftin. Însă pe cuiul acela, vechiul proprietar, când era mai drag noului proprietar, atunci venea acesta și-și agăța o haină, și, și agăța un obiect. Și n-avea ce să zică noul proprietar, că era înțelegerea. Toată casa aia mea, dar cuiul e al tău. Vechiul proprietar îi spunea, nu vă supărați, vă rog, cuiul este al meu. Și am venit să-mi agăț pe el o haină, un obiect. Până când odată știți ce a făcut, cine a citit povestea, știe: Că vechiul proprietar a venit odată și a spus nu vă supărați, să vreau să atârn și eu animalul ăsta mort acolo de cuiul meu. Dar asta a zis, vai de mine, se poate așa ceva să faci, domnule, e casa mea? Da, e casa dumitare, nu zic nimic dar cuiul e al meu. Și n-a avut încotro, a trebuit să lase să-și agățe mortăcinea, ceea ce a determinat pe noul proprietar să se lipsească de casă, a pierdut și bani și tot pentru că nu mai putea locui acolo. Așa pățim și noi, dacă ținem în viețile noastre o mică poftă de-a omului nostru vechi. Când ne credem noi mai fericiți și mai bine, atunci vine Satan și-și agață mortăciunile lui de pofta aceea noastră veche, ne tulbură, ne amărăște și ne face viața o duhoare a morții. asta e explicația pentru care mulți care se numesc credincioși și sunt credincioși au totuși zile triste și nenorocite. N-au vrut să dea tot. Au mai păstrat ceva din firea lor veche în ei, și proprietarul firii vechi, când le e mai drag, atunci vine și îi tulbură. Ce fericiți sunt aceia, la fel ca și Domnul Isus, care zice că s-a dezbrăcat de sine și a luat un chip de rob, făcându-se ascultător și încă ascultător până la moarte. Din pricina aceasta, nici n-a putut nimeni și nimic să-l tulbure din pacea și echilibru vieții sale până în ultimile clipe ale morții pe cruce. Poate că aceste explicații vor ajuta pe mulți credincioși care trăiesc o viață plină de zbucium și amar, să găsească motivul și să se grăbească acum să meargă înaintea Domnului să spună, Doamne, nu vreau să mai păstrez nicio plăcere de-a mea de-a firii mere vechi. Nu mă mai interesează nimic cu privire la mine. O singură dorință am, Tu să stăpânești de plin în viața mea. Cine va face așa? va găsi acea pace care întrece orice pricepere despre care ne scrie Pavel în Sfânta Scriptură și va avea o bucurie care începe de aici și va fi nezguduită aici pe pământ ca și cerul și va continua pentru toată veșnicia. În versetul următor, suntem deci în Luca la capitolul 21, versetul 5, citim. Pe când vorbeau unii despre templu că eram podobit cu pietre frumoase și daruri, Isus a zis. Cele ce a zis Domnul Isus? vom afla în versetul următor, versetul 6. Haideți acum să medităm un puțin pe marginea acestui verset. Nu are nicio însemnătate ce zic unii sau alții despre anumite lucruri sau lucrări sau oameni, ci are însemnătate, mare însemnătate, toată însemnătatea ceea ce zice Domnul Isus, ce zice cuvântul Său scris. Spre El trebuie să ne îndreptăm toată atenția. Oamenii își opresc privirea spre partea de afară. Domnul Iisus privește însă partea lăuntrică a lucrurilor. Oamenii judecă lucrurile în lumina prezentului. Domnul Iisus le vede în lumina viitorului a veșniciei. Oamenii văd totul din perspectiva pământului. Domnul Iisus vede din perspectiva cerului. Iată deci motive întemeiate care ne obligă, ne determină să ținem seamă de cele spuse de Domnul Iisus și nu de cele spuse de oameni. Să ținem seamă de cartea Lui, nu de cărțile oamenilor, oricât de sfinți s-ar considera ei a fi. Așadar, versetul ne arată că, pe când vorbeau unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus a zis, unii despre care vorbește versetul, sunt unii din ucenicii apropiației Domnului Isus. Ei, ca iudei, credeau până acum că templul trebuie să existe veșnic, că Ierusalimul al cătuia centrul împărăției mesianice, că toate popoarele vor veni cu grămadă acolo ca să guste binecuvântările acestei împărății și așa mai departe. Ucenicii nu puteau să priceapă că sosise vremea sfârșitului vechiului legământ, legământ întemeiat pe cele văzute, și că un nou legământ, întemeiat numai pe lucruri duhovnicești, își făcea de acum intrarea. Când s-a pogorât Duhul Sfânt, Duhul adevărului peste ei, au înțeles și ei totul. Înainte de a intra prin credință în nou legământ, adică înainte de primirea Domnului Sus, ca Mântuitor și ca Domn, deci înainte de nașterea din nou, nu poate pricepe nimeni partea duhovnicească a adevărului lui Dumnezeu. Un ochi duhovnicesc altfel vede lucrurile și o minte duhovnicească altfel judecă și le înțelege. Duhul caută pretutindeni Duhul. Materia, cât ar fi adempodobită, nu are nici o valoare în împărăția Duhului. Ucenicii vedeau podoabele Templului Vechiului Legământ, dar Domnul i-a trezit ca să cunoască adevărul duhovnicesc cuprins în aceste umbre ale noului legământ. Să fim cu inima deschisă pentru primirea părții duhovnicești a adevărului dumnezeiesc, dacă vrem să devenim statornici, luminați și plini de putere în lucrarea lui Dumnezeu. Iată ce le-a zis Domnul Isus când ei arătau spre templul și spre podoabele lui. Citim versetul 6. Vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Iubiți ascultători, să știți, numai lucrările omului se dărâmă și se nimicesc. Numai ceea ce se sprijinește pe pământ se clatină și se împrăștie. Lucrările lui Dumnezeu însă, care își au obârșia în cer, rămân statornice, întregi și frumoase, la fel ca și Dumnezeu, în care nu este schimbare, și nici umbră de mutare. Pământul este o temelie nesigură pentru tot ce se clădește pe el, fie că este vorba de lucrări fizice, fie că e vorba de lucrări spirituale. Tot ceea ce are o bârșea în om și pe pământ, este sortit nimicirii, așa cum spune și Scriptura. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Să avem grijă, frații mei, pe ce clădim, să nu ne înrădăcinăm viața pe un mal, care e gata să se surpe, căci pierim. Să nu ne legăm inima de nimic din ceea ce-i sortit distrugerii. Într-o casă cuprinsă de flăcări, cine are nevoie de un ceas care continuă să meargă? În curând și el va cădea pradă flăcărilor. Nu da ajutor unei case care se prăbușește, spunea o veche înțelepciune egipteancă luată din papirus Insinger. Și fiindcă este vorba despre templu vechiului legământ, să nu sprijinim nimic din ceea ce știm că aparține acestui legământ, care și-a trăit viața, adică legământul care se baza pe forme, simboluri, umbre, lucruri care nu își mai au locul în realitățile noului legământ. Deci, Domnul Isus avertizează: Vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Domnul Isus a ieșit scârbit din templu pentru că înăuntrul lui domnea fățărnicia. Nimic nu este mai urât înaintea lui Dumnezeu decât fățărnicia, viclenia și mândria. Ucenicii Domnului îi arătau pietrele. Atâta s ei că este de valoare în templu. Mântuitorul însă le răspunde limpede și simplu, nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Tot ce este în lume, după cum s-a arătat mai sus, se destramă. Familii religii, grupări, etc. Trupul omului este și el construit din pietre, adică din atomi, Și aceste pietre se vor desface? Totul, totul se desface, numai cei ce se unesc cu Domnul rămân veșnici. Și știți de ce? Pentru că în rugăciunea pe care a făcut-o în Ioan 17, Domnul Isus a rugat cu stăruință și fierbinte Tatălui ca toți să fim una. Iubite ascultător, dacă militezi, dacă lupți, dacă dorești, dacă urmărești unitatea duhovnicească a tuturor copiilor Lui Dumnezeu născuți din nou, poți fi sigur că tu nu te desfaci, ci tu rămâi veșnic pentru că faci parte din trupul Lui Hristos cel veșnic. În versetul 7 citim că i s-a pus o întrebare. Învățătorule l a întrebat ei când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri. Nu totdeauna Domnul Isus răspundea la întrebările pe care curiozitatea eului omenesc le punea. Câteodată da răspuns, însă răspunsul avea totdeauna în vedere limpezirea unui adevăr de care omul are absolută nevoie pentru mântuirea și desăvârșirea lui. Mai răspundea iarăși la întrebările care priveau lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Și prin răspunsul dat, se înălțau mai frumos și mai puternic harul și împărăția lui Dumnezeu. Dacă din întrebările puse nu avea niciun câștig lucrarea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru nu dădea niciun răspuns, ci schimba vorba. Oare avem și noi ceva de învățat de aici? Să nu ne grăbim niciodată cu răspunsul la întrebările care ni se pun, ci să fim cu mare grijă la voia lui Dumnezeu ca să nu o călcăm. Să ne gândim totdeauna la ce câștigă sau ce pierde lucrarea Lui Dumnezeu prin vorbirea sau tăcerea noastră. Iar dacă vom sta sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu vom greși niciodată. Ca să rămânem însă sub călăuzirea Duhului Sfânt, pentru unii dintre noi, este nevoie să fim născuți din nou prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Dorim din toată inima ca toți ascultătorii emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții să aibă parte de nașterea aceasta din nou a Duhului Sfânt și după aceea să rămână toată viața lor sub călăuzirea directă și nemijlocită a Duhului Sfânt, călăuzire care ne va duce în cerul minunat pentru veci de veci. Iubiți ascultători, anunțăm cu ocazia aceasta încheierea programului L240, dorind din toată inima ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin!